namahmudin wa ala alihi washabbi ajmain rabbishrahli sadri washlal am wahlul wa aqlita min lisani wa qouli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa azim assalamu alaikum wa yang dikasihi sahabat saya pengacara majelis yang dikasi dan dihormati Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Tuan Bilal, dikasi dan dihormati yang dipertua atau pengurusi Surau Al-Ikhwan serta seluruh ciptan kuasanya dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasi sekalian. Alhamdulillah. Tamat-tamat sekali mari lah kita memajakkan bersyukur yang setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan limpah kurnianya Hidayahnya, rahmatnya kepada kita Pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam satu majlis Di tempat yang saya rasa sangat jauh berubahnya pada saya datang kemarin dulu, tak ada hawa dingin. ni dah ada hawa dingin. Alhamdulillah. Jadi, hawa dingin ini datang, tak datang begitu saja. Dengan ikhtiar, dengan jihad, dengan kesungguhan. Cetan kuasa yang dipimpin oleh sahabat saya, pengurus suara ini, dan cetan kuasanya, yang tidak juga harus kita lupakan, mendapat dukungan yang sangat erat daripada ahli jemaah kawasan desa bakti ini. Jadi saya mengajak kita bersama-sama supaya bersama-sama berdoa memohon kepada Allah taala muda mudah-mudahan-Nya dalam berbakti usaha yang gigih yang tak pernah melenat tak pernah mengenal penelah itu Hendaknya diteruskan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini saya merasa sikit ada kehilangan seorang sahabat saya yang telah mendului kita. Al-Irham Sudara Zain Hashim. Dan malam bersama-sama kita membacakan Umul Kitab Al-Fatihah untuk ruh beliau. Mudah-mudahan kita doakan ruh beliau ditempatkan bersama-sama ruh para mutlaqin Al-Fatihah. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil ya kana'amu lakum istina sratal mustaqim. Sratal ladzina Alhamdulillah. Dan oleh kerana malam ni agaknya malam ini agak istimewa sikit dan baru je kita dah menyambut malam Rasul dan di banyak suara-suara. dah dibuat macam-macam majlis. -macam sini pun kat sini dah dululah. Dah buat dah. Meriah dengan habarnya. Ada perarakan. Macam ni dia. Ada kambing pun itulah. Potong kambing katin tidak? Alhamdulillah. Hanya sekarang ini. Kita. Bersama-samalah. Berkongsi malam ini. Meninjau ke dalam. Meninjau ke dalam diri kita. Terutama sekali. Kita ni semua. Ialah. Pemimpin. Pemimpin masyarakat. Pemimpin blok Rumah Bangsa, Pemimpin surau Paling kurangnya pemimpin rumah tangga Jadi oleh kerana kita ni pemimpin Semuanya kita ni pemimpin Ada kalanya kita berhalangan Ada masanya kita Rasa sering, senang Dan ada pelak rasa kadang-kadang kita rasa bosan Ada kalanya-kalanya begitu Ini rasanya ialah fitrah lumrah Dan yang nak kita Kongsi malam ini ialah Soal kita berjemaah Berjemaah ni katanya Persatuan lah Berjemaah kita ini Jadi dalam berjemaah ni Terutama sekalilah Jemaah kita itu Ialah jemaah Menuju Menyuruh Ke arah kebaikan Jemaah kita itu Menentang kemungkaran Jemaah itulah ni Di jemaah itulah yang sangat banyak dia punya halangan pencerobohnya. Karena kita nak buat baik ini memang payah sikit Jadi oleh kerana itu oleh kerana kita semuanya bersetuju ke arah itu kita nak menyuruh kebaikan dan melarang kepada kemungkaran mencegah kemungkaran oleh itu banyaklah halangan dan dugaan-dugaannya Terutama sekali jemaah kita, bila dia berjalan, bergerak, kadang-kadang kita merasa tekilan, sedih. Kecewa kadang-kadang kita begitu. Kenapa? Ada di antaranya kadang-kadang, ahli jemaah kita itu pada mulanya sangat kuat bekerja. Aktiflah kita lelaki ini. Cergas. Kemana aja dia boleh? Surau ke mana boleh? Begitu hebat dia. Tapi tak lama kita tengok dia dah macam agak perlahan sikit. Begitu. Ni begini, ni saja kita ni, kejadian begitu, agak perlahan sikit. Dan ada di antaranya pula yang berhenti. Begitu. Jadi inilah sekarang malam ini enak kita kongsi bersama lah. Ha nak kita cari ini apa lagaknya yang boleh jadi begitu. Jadi kita rasa bila ada satu orang atau anak muda ke orang tua tak kira lah Yang sangat aktif Sangat cerga dalam masyarakat kita Dalam tempoh sebulan dua bulan Masuk ke bulan yang ketiga dia akan mula dah mula dia Lemah sikit Kadang-kadang bukan lemah sikit tu pun henti pun ada Menghilangkan diri Jadi itulah sekarang yang nak kita kongsi bersama tu Macam mana lagaknya apa lagaknya punca-punca Yang menjadikan begitu Haa ni. Jadi punca-puncanya begitu Dia terhenti tu Yang pertama sekali Ialah Dia ni terlalu apa yang kita katakan ni ya? Dia terlalu beria-ia sangat Kata Tuhan dia pulun sangat lah Tak kira siang, malam, pagi, petang Kalau sembahyang tu dia Sembahyang dari pagi ke malam, malam pagi, subuh begitu Ada begitu? Ada? Beria-ia mana? Sehingga kan tak rehat kadang-kadang dia Jadi ini Boleh menjadikan dia Akhirnya Dia tak terbawa oleh badan dia Menyebabkan dia rasa-rasa Akhirnya dia bosan Jadi Satu punca yang pertama Ke arah itu Laki-laki ke perempuan Tak kira lah, Muslimat ke Muslimin ke Muda ke tua ke Punca yang pertama sekali Berjadinya begitu Ialah Dia ini Terlalu Berlebih-lebihan Tidak mengikut Macam mana kemampuan dia Kadang-kadang bila dia malam tu Dia sembahyang daripada Mula maghrib Sampai Isya Isya terus Sampai tengah malam Tidak sekejap bangun lagi Tapi tak lama Dia boleh tahan begitu Hanya kadang-kadang Dia boleh tahan dalam 2-3 bulan Lepas tu dia Mulalah Rasa Berat Jadi Begitu jugalah dalam hal-hal lain dalam semua rumpah dia Dia beria-ria tang pagi beliau sangat. Akhirnya dia nanti akhirnya dia menagih diri. Terasa kerana dia tidak mengikut kemampuan yang ada pada dia tu. Ini harus kita perhatikan dan kita rasa rugilah. Bila dia orang begitu, kalau dia kekal lama masa dia berkhidmat dengan kita, itu akan menguntung kita. Sebab dia ni orang baik. Orang elok, orang taat, budak bagus. Jadi akhirnya dia kecewa. Dia buat diri dia jadi malas... Dia cuai. Punca yang pertama ialah kerana dia... berlebih lebihan sangat... Itu yang pertamanya... Jadi kita tengok... Kalau ada nampaknya anak orang muda begitu... Kalau boleh... Kita perlahan-perlahan... Tengok dia... Ajak dia... Sedarkan dia... Kerana kita bimbang... Bila dia pulun begitu... Dia nanti akhirnya jadi... Malah... Jadi... Melengah-lengah... Ha begitu... Yang pertama sekali punca itu ialah dia buat kerja keterlaluan itu yang pertama yang menyebabkan orang uang itu dia boleh undur daripada medan daripada usaha dia tu yang keduanya benda-benda yang diharuskan macam makan ke keterlaluan sangat menyebabkan dia jadi badan besar gitulah mamanya jadi gemuk bila gemuk malahlah begitu dia juga begitu yang ketiganya dia tidak kekal dalam jemaah dia lah dia dia tadi diri lah dia Tak campur lagi lah Itu pun boleh menyebabkan juga Seseorang itu Dia menjadi Terhenti dalam jemaah kita ni Yang keempatnya Dia ni kurang Mengingat akhirat lah Kurang ingat mati Dengan hidup sepanjang masa aja Begitu Ini pun boleh juga menyebabkan Dia akan lalai Kepada kewajipan dia tu Yang kelimanya Yang kelimanya Ibadah-ibadah harian Tak dibuatnya Kemudian Dia tumpu Dia menumpukan usahanya Ke sudut-sudut tertentu dalam Islam ini Sedangkan Islam itu Dia syumul Dia banyak Dia luas Dia menumpukan sebahagian daripada itu pun Boleh menyebabkan Dia uh, Kecewa dalam Kehidupan dia itu Jadi orang-orang begini orang orangnya begini ini Rasanya sangat Berguna kalau dia dapat meneruskan dia punya kerja-kerja dalam jemaah itu. Jadi untuk mengingati itu, saya rasa kita kalaulah dalam jemaah, kita buat semampu kita. Jangan terlalu berlebihan. Bukan pada maksud saya ini tak bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan keterlaluan yang lain sikit bersungguh-sungguh kita buat dengan betul-betul bukan sambil lewa itu kerja memang kita itu dikendaki tiap, tiap kerja yang kita buat kita mesti buat dengan sepenuh hati bukan sambil lewa tapi tidak keterlaluan keterlaluan ini katanya dia melebih-lebih tak terbawa oleh badannya ini boleh menyebabkan dia nanti merasa bosan dan dia merasa kecewa itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan jemaah kita itu Persatuan kita itu Kumpulan kita itu menjadi lemah Kerana tenaga yang mula-mula kita harapkan itu Dia dah mula sikit sebanyaknya menarik diri Bukan kerana apa? Kerana itulah tadi Kerana kerja-kerja yang dibuat itu Tidak menurut kemampuan dia sebagai manusia biasa Kemudian kesannya memanglah besar bila berlaku begitu kepada jemaah kita Kesan memang besar Satu kesannya kepada diri orang sendiri itu Dan yang kedua kesannya kepada jemaah kita Kepada orang itu Orang terlibat Orang begitu keadaannya itu Dia nanti boleh mengakhiri hayatnya Dalam keadaan yang mengecewakan Dan langsung kadang-kadang ditinggalkannya Apa yang sepatutnya dibuat Yang wajib keadaan-keadaan tinggalkannya Sebab mula tadi itulah ini membahaya. Bukan saya membahaya ke apa-apa. dia sendiri lah. Dia boleh nanti jadi kecewa. Jadi kita tengok sekarang ini. Kalau ada yang penting sekarang usaha kita, yang badat kita, kerja kita, berikut kemampuan kita, dia berterusan. Kan itu yang paling, paling baiknya. Dia tidak kita perlu beriaya tapi seminggu, lepas itu kita berhenti. Itu tak. Bukanlah satu kerja yang baik. Apa yang, yang kita nak katakan sekarang ini, kerja-kerja itu mestilah dia berterusan. Jadi kalau berlaku pada seseorang individu itu, jadi ini boleh menyebabkan dia nanti mengakhiri hidupnya dalam keadaan kekesewaan. Sedangkan dia mulanya orang yang baik. Jadi kita sebagai berjemaah, kita kena perhati, kita kena tengok kalau ada kita nampak anak-anak muda kita, orang kita ahli jemaah kita yang begitu keadaannya, kita cuba ikhtiarkan untuk cuba dia tidak bersikap demikian dengan cara berhemah supaya ditkekal mengikut kemampuan apa ibadah yang dibuatnya apa kerja yang dibuatnya apa amalan yang dibuatnya mengikut kemampuan dia yang keduanya para jemaah kita memang rugi sebab kita dah hilang tenaga penting dalam jemaah kita jadi untuk itu saya rasa yang pentingnya kita nak membincang sikit pula apakah agaknya usaha-usaha yang patut kita buat untuk mengelakkan melakunya keadaan begitu keadaan malam besar al-futur tu, keadaannya berhenti sekejap belum mula dia rajin akhirnya dia berhenti mula bersungguh-sungguh, akhirnya dia malas untuk mengelakkan itu beberapa perkara harus kita tengok bersama-sama, kita kongsi bersama-sama apakah langkah-langkah rasanya untuk mengatasi keadaan itu yang pertama sekali kita cuba menghindarkan kita ini Daripada beramal secara keterlaluan Cuba begitu Pendeknya sekarang ni kalau kita nak bangun malam tu, Pukul 3 tu bangun pukul 3 itulah Sampai ke subuh, begitu Jangan mulai daripada pukul 11 dan mula Begitu Boleh juga, tapi tak tahan rasanya Tidaklah kita menafikan Ada di antara yang tahan Tapi tidak ramai yang boleh tahan begitu jadi untuk kita kekal Kita mesti Beramal ini Mengikut Yang kita mampu Yang pertama Yang keduanya Sentiasa Kalau boleh wang itu dalam jemaah Dia dalam jemaah Jangan Keluar jemaah Kalau ada nampaknya Yang mengas mengasingkan diri Di pesurau ni ke Ada antaranya Jemaah kita Yang mula Melerik diri ke Jadi kita Bertanggungjawab Kita bersama-sama Bertanggungjawab Untuk supaya dia dapat merapat semula berkat ini dengan cara berhemahlah begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mesti kekalkan ahli-ahli kita itu dalam jemaahnya. Yang ketiganya, ikut sunatullah Jadi kerja ini dia tak boleh secara drastik kat orang lainlah. Saya cepat sangat, bersepat, bergolojoh. Itu tak kena. Jadi apa yang harusnya ada tahap-tahapnya kerja kerja itu Yang lain seperti itu kita juga kadang-kadang yang boleh mempengaruhi kita ini ialah orang sekeliling kita. Dan cuba kita fikirkan sekarang kalau boleh orang orang itu tu orang kita ni cuba cari kawan-kawan orang-orang yang baiklah. Orang yang solehlah kita kawan orang itu. Carilah kawan-kawan orang yang begitu. Untuk mengekalkan kita berada di tahap kita ini Kemudian hindarkan melakukan maksiat Kerana maksiat ini umpama api Dia boleh membakar kita Hindarkan maksiat Seboleh-bolehnya Kemudian ikut peraturan Dan yang penting sekali dari itu Ialah muhasabah Muhasabah ni menghisap Mengira Menilai Menengok Kedalam kita ni Sebab apa begitu? Karena bila kita tak mahasabah ni Kadang-kadang timbul kita ni macam satu keadaan Saya nak cerita sikit lah, Malam ini Bagaimana boleh berubahnya Orang yang baik Orang yang bagus Menjadi akhirnya dia sangat kecewa hidupnya Saya nak cerita itu Saya ni dulu Tahun 54 Tahun 54 ramai tak lahir dekatnya saya dah mengajar. Saya mengajar dulu di Sabak Bernam dan kampung itu ialah kampung Tebuk Jawa nama. Ada orang Jawa sini ke? Namanya Tebuk Jawa. Dalam kampung dia memang Jawa semua pun. Sehingga kan bila selain Jumaat, khatibahnya pun cakap Jawa. Tapi masyarakat Jawa itu, saya mula-mula senang itu orang muda lah budak umur sembilan tahun, remaja laknya itu mengajar di kampung masa itu Sabak Bernam tu, ada orang Sabak Bernam sini ke? Dahsyatnya Tak boleh cakap lah Saya mengajar ke seluruh jauh tu Daripada sini Macam pergi ke Mekah Mula-mula naik ke tapi Naik ke tapi Sampai ke Tapah Road Bunti Tukar ke tapi Pergi ke tapi ke Teluk Ensen Teluk Intan eh, Teluk Intan naik bas Pergi ke Taman Lentang Dari sana naik bot Mau sampai ke Sabak Bernam. Di Sabak Bernam dia mesikal. Mau <laughs> sampai ke sekolah saya tu. Ketinya pergi mengajar tu macam pergi mengaji ya, lah. begitu. Jauhnya dulu perjalanan tu. Dan masyarakat Jawa sana tu satu masyarakat yang sangat sangat bersih. Dia layan, dia sambut kita, dia layan kita sebagai orang datang ke situ kampung tu macam menatamu yang penolak. Masyarakat Jawa ni saya sangat kagum musak jawanya sangat baik tu. Dan kalau kalau naik besikal, naik besikal. Kau nak naik besikal. Bila naik besikal ke sekolah tu kesawal berenang bila berselisih dengan satu orang tua Jawa, dia berhenti. Dia turun, besikal. Dia bagi kita lalu. Begitulah hormatnya musak Jawa ni. Sangat hormat. Saya nak menceritakan ini. Oleh musak Jawa ni budak-budaknya, hormatnya yang kita. Kalau ada kendara, kalau apa saja di kampung tu, pendeknya kita memang ni hormat sangatlah. Sangat mulia, sangat murni masa kat Jawa ni. Kadang, kadang tengah hari tak payah masak, dia atas antara lauk, antara itu. Terudah, mungkin dia juga sebab-sebab lain lah, bukan? Ha, mana kita tahu, begitu. Jadi, itulah bentuknya orang Jawa ni. Sangat bagus, sangat murni, sangat hormat, sangat berbudi bahasa tapi ha, ni cerita sikit ni. Ada satu anak Jawa juga daripada Sungai Panjang dia. Jadilah dia yang berhormat. Betul. Tama be. Mudahnya bagus. Sangat saya pun mulu sangat sangat hormat dengan dia. Bagoi. Hormat agoi. Muda, budak muda. Tak macam mana nasib dia bagus. Dilantik jadi menteri besar. Oh Mula -mula itu. Mula-mula tu memang baguslah pulih kerana dia masuk ajinya dalam kawasan yang tak kenalah bercampur dengan orang apa agak agak kita lah. Jadi dia tinggal muhasabah tu. Dia tak ada muhasabah lagi dah. Dia tak mengingat lagi dah dia siapa, macam mana dan apa yang menyedihkan kita. Dia boleh menghadiahkan satu pegawai kerajaan, penyapu, dalam sebuah majlis yang menjadi besar, majlis resmi huknya kepada pegawai dia sebatang penyapu kerana apa kerana pegawai itu dia kata tak apa tak cukup kuat bekerja tak banyak hasil dapat kita cuba kita bayangkan tu anak muda yang bagoi yang elok budi bahasa akhirnya sangat mengesahkan pening hidupnya inilah di antara sebab-sebabnya mengapa kita ni dikehendaki setiap masa bermuhasabah balik sekarang kita duduk sekejap tertengok muslimat muslimat begitu juga balik sekarang malam sebelum tidur ingat sekejap kita apa hari ni aku yang buat ni apa agaknya yang saya buat hari ni berapa banyak agaknya roh ini pinjamkan oleh Allah Subhanahu taala ini tangan yang pinjamkan ini Kaki kini pinjam kan ni pinjam ni kita ni bau banyak agaknya yang aku dah buat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala balik sekarang sebelum tidur tu kita menung sekejap kita mahu sabah ni kita hari ni daripada pagi tadi sampai tengah malam ni nak tidur ni bau banyak lagaknya yang aku dah berikan yang pernah janjikan dulu pada Tuhan yang aku khidmatkan Tuhan tu yang dipinjamkan inilah tangan mata semua lengkap diberi pinjam kepada kita lebih banyak keagaknya yang telah kita berikan abdikan di kita berAllah Allah SWT inilah agaknya yang menyebabkan kadang-kadang orang kita ini bila dia diberi sikit kuasa dia mula lupa daratan kasihan ke dia sangat kesian anak muda yang begitu cemerlang akhirnya kesudahannya tak lama Tuhan tunjukkan sekejap aja, sekejap saja Tuhan tunjukkan tak lama belum punya apa-apa lagi belum apa lagi dah tunjukkan Tuhan akhirnya apa kecundanglah inilah di antaranya saya rasa yang kadang-kadang kita kurang kadang-kadang kita alpa kita lalai mengingat ini besar Besarlah pula Kita sebagai bapa, Sebagai datuk Puan nenek Ibu Macam mana pula Jadi masing-masing kita Mempunyai Tanggungjawab Mempunyai tugas Yang bukan olok-olok Kita tak tahu lagi ni Tahniah ini akhir kita bercakap ni Lepas ni kang Tamat kita Ini yang benda-bendanya Yang nak kita selalu Ingat dengan diri kita ni Belum tahu Dah sampai isyak atau tidak kita ni jadi kalau itu sentiasa Ada dalam ingatan kita ini Tentulah kita akan sentiasa Tawaduk Sentiasa merendah diri Tidak angkuh Tidak sombong Apalah kita ni? Yang sombong apa benda Dan kerja kita ini Ialah Untuk memberikan diri kita Per Allah SWT Ini di antara yang saya rasa Benda-benda begini Menjadi kunci Kepada kita Di mana benda kita berada Inilah kuncinya Yang kita harus sama-sama fikir Sama-sama menungkan Dan Sudahkah kita melaksanakan Amanah Yang dipertanggungjawab pada itu Sentiasa Memohon keampunan Astagfirullahaladzim Sentiasa begitu Sentiasa Jangan lekang mendanya. Daripada bibir kita itu Kerana kita Hanyalah Dipinjamkan sementara Dengan janji untuk mengabdikan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antaranya. Benar-benar. Dan kadang-kadang kita ni sebagai orang Islam, kadang-kadang kita malu juga. Satu lagi perkara eh, yang saya susah nak sampai sebelum habis kita ni, insya-Allah, Yang keduanya, satu lagi perkara yang saya sampai juga malam ini, yang kadang-kadang saya malu sebut, tapi nak sebut jugalah. Macam mana? Kena kepada ibu kita kena sebut juga. Malu. Satu dulu peristiwa di Melaka satu gadis Melayu Islam Dihosakkan Oleh satu orang pemimpin Melayu juga Dengan begitulah Dan datang ke depan Satu orang Cina ha, begitu Tak Islam lah Dia cuma membela Marwah gadis Melayu Islam tu Dia ahli parlimen Dia lawankan Marwah tu Akhirnya Dia Dipenjarakan 2 tahun Kan membela marwah ni Orang Melayu tu Orang Islam Jadi kan malu gitu penjara 2 tahun ahli parlimen dia habis semua habis elaun habis dah lah habis, habis. kepunyaan dia habis tapi tuhan nak tunjukkan tuhan nak tunjukkan kepada kita ni orang yang disumbat ke penjara 2 tahun tu akhirnya kini jadi yang amat berhormat di pulau mutiara ini realiti hidup kita ini yang kita nengok bukan yang kita dengan dongeng ni ini kejadian keadaan ni berlaku ni yang kita hadapi lagi ni tuhan nak tunjukkan jangan angkuhlah jangan sombonglah Tuhan tunjukkan orang yang muda yang bukan Islam dicampak ke penjara 2 tahun kerana bela maruah satu gadis Islam Melayu dia dipenjarakan 2 tahun tapi Tuhan maha berkuasa maha kaya maha abang. akhirnya orang dihumban ke penjara 2 tahun tu kini jadi yang amat berhormat di Pulau Mutiara Pulau Pinang jadi Ketua Menteri Pulau Pinang kini Beza tu Bandingkan beza ni Dengan anak jawa seorang tadi macam ah, begitu Malik Akhirnya awak ah, macam sekarang Ginggir jari tak Ginggir jari lah apa lagi Itu pasal jangan angkuh Cusah sombong lah Tak ke mana Ha ah, begitu Dulu Saya Cerita sikit lagi Belum habis ni Yang ketiga ni Akhirnya ni Yang ketiga Dulu tak macam mana... Dia lantik dia ketua menteri, menteri besar... Sebuah negeri... Darul Naim negeri itu... Tuan gu, Guh Gama jadi menteri besar... Seluruh Malaysia ni Heboh... Habislah negeri itu... Mana boleh... Ustaz Guh Gama jadi menteri besar... Tak tahu dia... Apa dia tahu dia sembahyang... Jadi imam bolehlah... Tengok tu... Tengok... Tapi dah tu tu... lama... Boleh enam bulan bulan Tidak lama tu Nak bayar gaji menjual lah Bukan tahun tu Bukan file tak Mana gerti untuk tu Bukan file tunggu tu Bukan gerti bukan gerti apa ya. file Mungin tu bukan main Lama-lama Boleh 3 bulan ke 6 bulan Habislah tu Nak bayar gaji apa bayar gaji Bukan gerti Minta abis apa Jadi Jadi imam semayang boleh lah Pakai kan belikat Bukan begitu Akhirnya Bukan 2 tahun Bukan 2 bulan Bukan 2 tahun 20 tahun Lebih Tuhan tunjuk lagi Dengan anak-anak lah Begitu Macam Maksudu, Dah masuk 20 tahun lah dua dekat dua itu Lagi Jadi orang tua tu Mereka ha, katakan beginilah Kita buat cuti 2 hari lah Seminggu dia. Hari Jumaat, Hari Sabtu Hari Jumaatnya kita pakai Itu untuk hari keluarga hari ilmu, hari Sabtu, hari keluarga. Jadi, orang tua tu, umumkan, satu perkara lagi, yang mengejutkan juga, juga lah. Katanya, ambang suruh, cuti dua hari seminggu, jumaat, hari ilmu, hari Sabtu, hari keluarga. Lagi bising seluruh dunia Malaysia ni. Habislah negeri tu. Nak maju macam mana, cuti banyak. Tapi akhirnya, ikut. Akhirnya ikutlah. Ha, tu di antaranya. Mula-mula aku -mula main kutuk Sangat kutuk Mana dua hari bercuti Kita nak maju negeri maju ni Setengah hari seminggu pun Lagi bagus Kerja sepanjang minggu pun lagi bagus Nak maju negeri Cuti dua hari Mereka mundur Begitu Mula-mula cakap Akhirnya Ikut Sekarang cuti dua hari seminggu Slow Malaysia Mula Negeri itu Ha begitu lah Jadi, Jangan kita Sangat Angkuh Jangan angkuh Jangan sombong Itu oleh antaranya Perkara-perkara Yang nak Sabah sikit malam ini Supaya Kita Taklah sentiasa Mengingat Mengingat Mengingati diri kita ini Bahawa kita ini Ialah hamba Allah Yang sangat kerdil Jangan sombong Jangan angkuh Tuhan tunjukkan sekejap aja, Tempoh tak lama Sekejap saja Begitulah Itu juga Muslimat Negeri itulah yang mulakan cuti bersalin Berapa hari? 90 hari Pun kutuk juga dulu Akhirnya sekarang ikut Itulah, itulah antaranya Benda-benda yang saya rasa Harus sama-sama kita kongsi Sentiasa insaf Dan negeri ini Dia perubahan ini Dia boleh berlaku kamu begitu? Perubahlah Dulu seorang ini tak ada ikon Sekarang dah ada ikon lah Dulu Dulu saya rasa Permadhanian ni lain sikit. dah baru dah ni. Dulu biru dah. Sekarang hijau dah. Ha, gitu. Tolong pahamanya. Dia boleh berubah lah. Dia benda berubah. Benda itu berubah-ubah tu kena berubah. Jadi perubahan tu dia bukan berlaku. Ha. Tapi kita perubah ke arah yang baik. Ha, yang rendah yang Allah SWT. Itu perubahan yang kita harap. Jadi oleh kali itu. Sama-sama kita berdoa. Di samping berdoa. Kita berusaha. Kerja sama-sama. Alakada ikut kemampuan kita untuk ke arah itu. Insya-Allah ke arah yang lebih yang lebih bagoi gini-gini kaya, lebih bagoi gini-gini kaya ni gini. Kaya ni dik tunggu punya. Kaya rupanya baru tahu kaya ni gini kan? Bukan membat tabur duit ni. Banyak kaya lah tu. Ha begitu, begitu. Dan duit kita ni selama ini agak-agaknya diberi ikut suka-suka lah Gam itu. Mau dengar cerita 250 juta. Ai Jangan main. Banyak tu. Dua-dua tuan-dua juta ni banyak. Kalau macam hidup saya bilah. Nak dapat 1 juta Mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Mati mana pun tak dapat 1 juta Satu. Ini dua-dua tuan-dua juta. Banyak. Ha itu. Satu kita macam jadinya. Ini adalah benda-benda begini. Yang boleh memberikan keinsaf kepada kita. Kita tak marah kepada siapa. Tapi kita hendakkan. Supaya tidak lagi berlaku kemungkaran. Dalam negara kita ini. Itulah arahnya hendaknya hidup kita ini dan hidup kita ini sentiasa hendaknya kita memohon supaya diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau sekiranya ada perkara-perkara yang saya sampaikan tadi yang menyinggung. Tapi anggaplah itu sebagai satu perkara yang kena kita hadapilah. InsyaAllah. Jadi... Ha, untuk akhir sekali, bolehlah bersama-sama kita tangguhkan majlis kita ini. Dengan bersama-sama bacakan seseorang dengan suara ars. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.